Hira, ba, talentartea jarraian e, argu saioan, e, sa gurean da Rufi Etxeberria ezker abertzaleko kidea, kaixo Rufi egunon, bai, egunon. zein mozun do? Ondo bai. Lan asko topea, egiteko zate. Ba, eurra betiko magun, uh -huh. gerdik jarraka. Bueno, aieteko konferentzia hartuko dugu izpide, egin zenetik urtebete pasa delako, e, Euskal Herrian egura politikoa aldatu da azken urtean zure eurteza, zur Rufi. Bueno, egora politikoak azkeneko político aldaketan bilak izan ditu e Zer Eskolarri hori zalantzarikan ez dago eta behi biztan ikusten ditugu gainera aldakete hoien e, emaitzak eta eta realitateak zein den, ez? E, Urrutira joan gabe, haieteko ba, konferentzia eta gero azken urtebete honetan, ba iparo eman den eta ematen ari den egoeran politiko ba, aldaketan nabarmen ematen ematen ari da, ez da orogar hartuta egia da haieteeta e, eta gero benetan haiete esionisten duten indarreak eta Haieteko konferentziaren ondorioen ba, garapenari ekinen genion indarrek ba, ari urratseari ba, desarralle baten man eta eta borondate horren baitan, eta konpromisu horren baitan bagauzazak egin direla ez da eta... Funtzean garantzitsuen hori, da, ez da, kompromisoak, konpromisoak kompromisoak bete, e, betetzen aritu garenok ba, urratxak eman ditugu. Eta, zentzu horretan, ba, eta keman zuen lehenengoa, e, urriaren hogeieniaz, eta gerora, ba, Iparo eskolarriko indar politikoek, e, han hartutoko kompromisoa aurrera ere eta urte honetan, ba, urratxe importanteak eman dituzte. Parisia ere mandutu Iparo eskolarriaren, ba, ipar Iparo ba, eskolarriaren, haitortza aldeko, proposamen bateratu bat eta azken finean hori e, horrek bere oinarria haiieten haiten e, dauka. zorritxarrez, e, beste hain bateragiekin ez da berdina, berdina pasaz da. Bi gobernuak, asko berru frantzirak eta ez da espainiarrak ere ez dute inolako konpromisorik e, hartu haieten egin e, rekomendazio eta eskairekin, eta beste alderdi politikoak Egeu Euskal Herriko alderdi politiko eta zere gauza bere esan dezakegu zeren urtebete pasatak gero ba esan honetan izan dezakegu ba PNV dela, Partido Socialista dela eta beste zema eta alderdi, 0 ba, kilometroan daude. Alegia haieten eh, martxan jarri zen eh, kontadori hartan oraindik pauso bat eman gabe daude alderdi, alderdi, alderdi hauek. Hori da oro har eh, ba momentu eh, ba, garapenak eskaintzen duen zera eh, argazkia, ezta? Batzuk haieten sinisten dugunok Eta kompromisoak gordun hartu benitunok, arai desara leoate mandiugu, eta beste batzuk oraindik indik mugitu gabe jarraitzen dute. Uhum. Eta zein behar da mugitu gabe jarraitzen duten, noien zaigeatu, aurrea segi, tiraka, bidea. Ba, bidea dudariken ez dagoan markatutako bilbiderriari jarraipena ematea eh, da. Eta horretan, eh, ba, horretan sinisten dugunok eta haietei haieterei ba desarollo edo garapena eman nahi diogunok eh, horretan, eh, horretan ari gara. Guk eh, dena den eh, ego euskarrera begira, eta eh, batez ere ba, orain eh, berri burutu diren autezkundak gero, ba, itxaroten dugu ba nolabait agian eh, mugimendorik egon daitekeela, eh, alderdi politikoaren bat edo besteren aldetikan zeren urtebete honetan eh, alderde jaltzaren eskutik eh, ikusi dugun jarrera izan da, beti demorak luzatzea eta luzatzea, helburu batekin, eta zen, ea eh, ba, eh, eko edo hautezkundeak egiteari, hautezkundeik egin zain egon da, ba nolabait eh, zera batekin, plant, eh, ikuspundu batekin, eta zen hautezkundeak eh, ea irabazen zituen, ea lehendakarei zartzen zuen, eta posizio politiko berri batetik eh, agian beste, beste ekin bide batekin, ez? orain artean eh, esan bezalapen, 0 eh, kilometroan dago, autekounde hobet egin arte orain ikusiko dugu e, denbora berri bat e, tan sartzen den alderdi jeltzalea edota lenguarekin jarraitzen duen guk gure aldetik e, e, benetan gauzak egin aditugunak eta haietere ba haieterekin jarraitu nahi dutunak eta lanen jarraitu nahi dutunak haieten e, merkaturatzeko hilordriaren baitan horrekin ba, ba jarraituko dugu, konpromiso horrekin. <totipasar> <totipasar> Sueten e, iraunkorra adierazten zuen eta erakundeak baino orainik e, bueno, Haimat kontu ez dira aldatu? Ez betxe politika, dispertsa, dispertsalea eta atxiloketak, Rufi izakit? Bai, hori e, ala da. E, aipatu horentz aipatu bezala, ez da. E, aietek e, goberno espainiarari eta frantziarari e, ba, eskara zuzen bat egiten zion. Baldin eta e, borrok armatuaren e, amaiera adiraziko baztun ba, etarekin e, katazkaren ondorio ez itzegiteari ekiteko, ez da. Eta ez gobernu batek eta azbesteak ez dute horrolako egin, gainera e, hartu duten jarrera eta adirazte duten da, e, ez direla ba, estartarako eseriko, ez dutela prozesurik nahi eta zentzuz horretan eh, hori esaterekin batera ba, presoen presioen eh, eremuan ba, betiko politika mantentzen dute enpresoakiko eh, ez dute inolako eh, urrats positiborik eman esango nuke kaso batzuetan negatiboak ere eman eman dituztela eta zentzu horretan eh, gobernu bien jokabide horren aurrean eh, ez dago eh, alternativa bat besterik eta da ba kal, eh, kalelanaekin jarraitzea kalean lanen jarraitzea eh, alderdi politikoen artean eh, ba urrats bateratuak egitea eduzioetan e, erabakiak hartzea, eta horrekin, e, bai gobernu, frantziak gobernu eta bai espanjiko gobernu, ba, mugitzera behartzea. E, atxiloketa esanguratxoena hagean, e, azken Aztekoa aurore martin jena izan du da, maulen atxilotu zuten, batasunako kide za, e, izateatikan eta Iparra e, Euskal Herrian edo Frantzian e, alderdi hori legala da. Ba, legala da. Bai, da. bai e, horrek e, zeraren aurroren atxilotak argi guztan duena da, e, Gobernu frantziarrak, e, goberno espainiarra markatutako e, lerroan baitan e, jokatu duela, ezta. E, eta gainera zergatik eta aktibade politikoan edo jardun politikoan aritzea, aritzea batik. Azken finean, e, batasunako kide izatea batik e, atxilotu izan de Aurore eh 2000 eta, oi, mila, barkatu, e, 2000 markatu 1000 baizazpian 2007an e, seguran e, egintzen e, operazioarren e, arira garai hartan e, Aurore gurekin batean zan e, batasunako zuendaritzekoa kidea izan eta seguran egintzen e, sarekada harren e, ba ura egiteko erabakitako ba, erabilitako beto esa da aitzakia politiko judizialak dira e, Auroren e, atziloketaren e, atzean dauenak alegia monta Estatu Espaineraren montaia ezkerra kontrako montaiaren ondorio bat ezta, ondorio bat ezterik ezta auroreren aurkako zera atxiloketa, eta garrantzitsua nik esango nuke, atxiloketorrek adierazten du gobernu frantziarra zertan dagoen, gobernu espaineraren erekiko markatzen dian pautak jarraitzeko, jarraitzu beste politikari gezdu egite momentu netan, hori batetik, baina politikoki gobernu frantziako gobernuari oso garesti aterazta joan atxiloketa izan da aurrorena, eh espar eskolerrian inoiz ikusi ezten eta oraindik kan euskarrer osoan inoiz ikusi, eztu, ikusi ez du ikusia ez genuen argazkia mantzane atzilok etorren ondoren e, alderdi politiko ipar eskoler alderdi politiko guztiak eta guztiak ezten denean da denak danak ba bildu ziren atzilok etorren hori ez inoiz eman lehen golarumatean mobilizazioa hundi bat egintzen, ez zen e, auroren atxiloketan kontrakoa, baina atxiloketa horren e, aurkakotasuna agerian geratu zenbait ere mobilizazio horretan. Beraz, e, argi dagoena da atxiloketorrek e, esan agian egian lehenengoz e, e, erri erantzun zabal, e, Euskal Herrian eman den, erri erantzun zabalena e, izan duela. Eta e, datu e, oso baikorra da e, aurrera berira. Mm -hmm. Bueno, e, alderdi popularra gobernu espainiolea iritsizela zela bete, E, Nola baloratzen du esker abertzaleak urtebetea o pixkat bai era sozial eta politikoen. Ba, PP gobernueri itzi izan jatzi, oraindela urte bete justu ondela urte bete autezko den, eta azaren 20ko autezkondiek irabazi zitun errestasun e, izugarri e, jakinik e, PP e, pesoeren e, ba desgaztea zernolakoa izan ezta eta ordutik ona PPk egin duena izan da ba aurretik e, pesoek egin zuena alegria eredu berberaren e, ba, kudeak, kodeak eta ezta eta pesoek eta PPk e, jarraituten eredu izan da estatu eredua alegria bai atal sozialean, sozioekonomikoan, eta baita ere ba, erabakitzeko eskubide edo buru jabetza nahia, e, Estatu Espainiaren menpe dauden e, nazionalitatean dagoen e, buru jabetza nahien aurkazta. Eta gerikoa da, PP-keramatu duen politika ekonomikoa da, ba, merkato-finanzieroak markatzen dizkioten e, politikoien jarraipen abezerik ezko egiten, eta horren aurkako e, kale dinamika egitiko, ba, errepresiorabili, e, oida PP-ren e, zera, e, alternatiba e, atal horretan, eta E, bai Kataloniatik eta bai, bai eskal herritik Madrile egiten zaizkion esikentziekiko ba, esikentzie demokratikoekiko azken finen eskubideen esikentziekiko ba, erabiltzen duen politika da betiko politika, pepek, e, ukazioaren politika beraz, e, arkitzen gara errealidade batekin, eta da, estatu espainerrak eta bera gobernatzen duen alderdi popularrak ez dauka agenda demokratikorik, ez dauka eskaintza demokratikorik ez espainiar gizartearentzat e, eredu errealidade ekonomik hori egiteko eta ez dauka ez dare, ez Kataloniaar errantzat eta ez da Euskalldontzaat ere ba ez egiten, egiten dituugugun eta planteatzen ditugu aldarrekapen den aurrean. Alderdi popularrekin jarraituz dio EH bildu edo bilduren ilegalizazioa denbora kontua dela. Ma, alderdi Popularrak e, klabe batean e, darrai, ez da, eta klabe hori da e, betiko klabean, alegia. E, alderdi Popularrak e, gatazkaren e, konponbideari e, aurre ez egiteko, e, bide erraikitzailei e, ez egiteko, ba, nola baite hartzen duen e, estrategia da betikoa, e, orain artean, e, bueno, durante betiranik erabili duen e, ba, ukazioaren e, estrategia horren horri e, lotutako zera, ez politika beraz. E, alderdi Popularrak e, atzera begira, politika egin beharra dauka, ba, aurrera begira ez delako urratsik egin ai yes? ez eta denbora guztian plano horretan bere jokabidea beti plano horren horren baitan kokatzen du, alerdia aitzakia bilatuko ditu. Gaur bihar eta etzi eraiki ezer positiboa eraiki nahi eztuenak beti aitzakia garabeliko ditu, ba, betiko politikak orain artean beti erabili diren politika errepresiboak eta eta jarraitzeko kontua da horren aurrean PPk momentu honetan gaur regu E, euskal herrian beste erraria de politiko ta aurkitzen duela, ezta. Eta mantentzen baditu ere e, planteamentu horiek ilegalizazioaren ameatsuak eta bestelakoak, e, euskal herrian gaur egun beste erraria de politikoa da eta halako e, urratsak e, egiteren aurrean euskal herrianik izango nuke beste, ba, beste ba, jokabide batzuekin e, arkitzen ari dela eta zalantzarikan gabe aurkituko dela Alderdi, alderdi Popular Alegia herri honetan aurrera begira, e, ipa Euskal ikusi da, eldarri sozialistarekin, baina e, nik ez ustalantzarik Euskal Herrian bere usotasunean aurrera begira bai estatuatak eta bai besteak e, errepresio estrategiekiko arkituko duten e, erantzuna, e, ba, erantzun, e, er, er, erri erantzun e, zabalakin arkituko dutela. Aute legea aldatu egingo duela dio alderdi popularrak Eztakit, e, bueno, e, beraien, e, beraiek nahi duten azera da Eaen e, etaren mehatxuengatik utzi zutenek eta beraien seme alabek bostkatzeko aukera edukitzea e, Zein da ezker abertzalaren iritzia? Maiskarbertzaleak e, irakurketa bat egiten du, ez? Azkeneko 50 urte hobetan gertatu denaren inguruan. Eta errealitatea da 50 urte hobetan ba estatuaren ukazi estrategia bat egondela, errealitatea da e, estatuaren estrategia violentu bat egondela, errealitatea da e, aktibitate armatu bat egondela, erakonde armatuak egon direla nagusia eta eta izanik. Ta guti horrek e, utzi duela e, ba, ba, utzi dituela ondorio batzuk, ezta. Alegia Katazkaren ondorioak ondorioen artean, eh, badago bat eh, agerikoa dena, eta da herri hau eh, arrazoi politiko batik, eh, hainbat errikidek utzi barri zan dute. Eh, indarkaria adirazpen batak aren eraginez edo bestearen eraginez. Ezkarabertzaleak horren aurrean egiten eh, duen planta mentua da, gatazkaren ondorio guztiak eh, gainditu behar direla, eta herri honetatik arrazoi politiko, etatik, politikoen batik alde egin behar izan duten, edo iesi egin behar izan duten, ieslariek, ba itzuli behar dutela, guztiek itzuli behar dutela etxera, eta planta Horietan parametroietan kokatzen dugu guk eh, eskolarretik errazoi politikoetik alde politikongatik aldegin dutenen eh, itzulera edo etxeratzea etxera Ez momentu honetan pp egiten itan planteamendu titik PP-ek da errealitate hori guztiz manipulatu, guztiz e eh, eta erabilpen politiko gutzerako erabilita gainera Euskara retik errazoi politikoengatik alde egin ez duten milaka eta milaka eh, ba, pertsona sartu nahi dituzte nolabait izateko zaku horretan. Mm -hmm. E, aipatu dugu e, Espainiar gobernuak, alderdi popularrak, ez dutele ikusi nahi Euskal Herriko errealitate berria, aldaketa, eta aldaketa horren isla e, azkeneko hauteskundeak. Izango dira? Ba, azalantzari ikan gabe, azkeneko e, iru, e, bueno, iastikona, ez da azkeneko irurteagoetan Euskal Herrian biztiren e, egoera politiko berriaren e, isla badira, ba, iaz e, bueno, iaz hasita eman diren hiru e, hauteskondioietako emaitzak, ez da eta emaitzoiek edirazten dutena da herri honetan, herri e, honen e, argazkia zein den, ez, argazki politikoa zein den, eta argazki politiko horrekin e, dudarik anez e, goberno espaniarra eta estatu espaniarra ez dago injondik inora ere eroso eta ez hori bakarra baizik eta e, lazgarrien azerda e, lazgarrien da e, goberno espaniarrak eta estatu espaniarrak ez dure onartu nahi errealitate hori, eta errealitate hori demokratikoki onartu beharrean mehatxura jotzen du, eta lehen nahi patuta galderarena ilegalizazioaren edo, ilegalizazio nahiaren nahiak hori adirazten dute errealitate hori onartu nahi ez duten estatu batek, ba errealitate edo alternatiba demokratikoaren jokatu, jokatu beharrean, horrene aurrean jokatzen duna da, betiko e, terapia errepresiboekin, errepresi inora eramaten duten estrategiekin, estata politikekin, eta zoritxarrez oraindik horretan dago ez du onartu nahi herri erri dagokiona, eta ez du onartu nahi herri honetatik egiten den adirazpen eta nola baite eba, independentzaren aldeko edo, eta subiroetzen aldeko e, zerak e, adirazpen horrekiko hartzen dituen jarrera dira beti e jarrera ertxia gitsiak. Uhum. Eajotak esan du bakarrik gobernatuko duela ez egon kartasun politikoak gertatu daitekela uste duzu minorian gobernatzea Horrekin, bueno, alderdi geltzaleak e, erabaki hau hartu du, guk ezta dugu lehendikan e, autezkundek egin aurretikan eh ideia honekin bazebilera ta gero Salantsarikan ez da e, hauteskunetako emaitzaile begira ere jokatzen du e, numeroi begirare, parlamentoan doan numeroi IBgira ere jokatzen du eta erabakia hartu du ez du inolako saiakerarik egin bu, bitan e, eskolarria bildu bitan egonda alderdi jeltzalearekin ba bere nasmoen berri jakiteko eta erraldia batekin argitu gora da ba formulario huts bat jasotzen zuen papera papera batekin alerria enuntziatu hutsak jasotzen ditun papera batekin 15 20 enuntziatu inolako desarrailorikankabe eta hori Horrei atale ezberdineei ba garapena edo desarroia joan garenean, eta planteamendu ezberdinei egin ditugunean ba evasibaekin arkitu gara alegia inondik inorapen ez du e, gogorik izan gaia e, gaietan sartzen gaiak lantzen sartzen sartzeko eta horrek adierazten digu ba PNVek benetan e, ez dula borondaterik akordiotara ez dula borondaterik izan akordio nagusitara taratu heltzeko eta orain galdera nagusia da eta gabakarri geratuta PP eupnvek zernolako politika eramango du e, aurrera aurrera begira egin du gure usterako plantamentu era bat tramposoa, eta da, aurrera, datorren urteko aurrekontuak, ba, gobernuan dago, indar politikoei ba, aurrekontuak aurrera teratzeko usten, gure ustera gori, e, zer hori jokabide, jokabide hori, ez da, inondikane inyondik, inora onargarria era bat tramposua da, guko hori e, ez dugu onartuko, baliteke PNV, peperekin horretara jokatzea, bai e, arabako diputazioko aurrekontuak, bai bizkaiko diputazioko aurrekontuak, eta e, baita ere gazteizko gobernuko aurrekontuak, e, Ateratzen esaiatzeko, Pepe-ren boskakin ez du majoria gehiengoarik lortzen baina palitek eta ez dugu bastertu behar, baina hori tromotrukak trukaketa bat egitea, turren urteko aurrekontoi begira Pepe-rek eta Pepe-rek, ikusiko du ikusiko du hori hala den ordesten. Guri beretan kezkatzen gaituena da PNVek ez daukala egun bizi dugun realitateko realitate de crisis benetako sakoneko aldaketarekin sakoneko e, ba, neurriak e, neurri berrieekin erantzuteko e, inongo e, borondaterik eta horrek no, e, zalantzarik gabe ondorio negatiboak izango ditu Euskal langilearentzat e, eta Euskal herriko klaserik e, e, aulelenentzat. Horrek benetan ke zengaituz askan finian PNE beren politika hori e, gure usterako jarraipenaiz egitea egungo e, ba egun indarren dagoen ereduaren jarraipena egitea izango delako eta oker okar, okertuko gara, baina, baina ez duzte eh pentsatzen 두고 PNE beren eskutik garai zailak da, datozki Horain, buruela, izabiltate, sortu, sortu e, alderdiaren ponentzia politikoarekin, Otsailean egingo duzu e, lehenengo kongresua, Otsailea bitartezze bide, eraman duzu. Bai, aste honetan, hasiko ja, gara, ez dabaida e, Mono, laua tal ditugu ez dabaidatzeko. Taba, Ia da lehen, lehen ponentziaia banatua dago, eta lehen ponentziaan barri ekingo, ekingo diogu. Lehen ponentzia horretan, sartzen dira, e, zera e, oinarri ideologikoak eta e, antolakuntza eta gero torriko da hildu politikoa eta komunikazio politikoa, lau atal horiek dira estabe datuko dirinak, e, erri zerri, kasi irureun herri eta hau egingo dira herri batzarrak, Herri Batzarroietan eztabidatuko izango dira erabakiko dira berten ateratzen hain ekarpenak eta otsailean ba, ba sortuk izango ditun bai herrietan bai eskualdetan bai herrialdetan eta nazion mailan izango ditun organoak hautatuko dira eta gauzak ondo ba otsailaren 23 datorren urteko 23an lehen kongresua eingo dugu eta hor itxiko da pues aste hontan irekiko dugun e, prozesua. Beraz orain se da orain ba egin diren oinarrezko etxosten txosten hoien eztabaida tokatzen da, ekarpenak egita tokatzen da eta horiek guzti horiek erabakitzea tokatzen da urrengo bastetan. Hor e, indarmetaketaren alde egin duzu. Mm -hmm. Bai, hala da. Eskrabertsaleak badara maila ja denbora bat horretan ez Helenik eskrabertsaleak 3 urte 2009an egin zuen eztabaida ez bat eta erabaki oso garrantzitsuak hartu zituen. Eta orduan hartu genuen eh, erabakitariko, erabakitariko bat hori izan zen, eta herri eh, hau eh, independenziara eramateko, herri hau sozialismora eramateko, eh, ezkerra bertzaleak eh, beste ere mutan, eh, eta ikuspegi, antzeko ikuspegiak nazio mailan eta sozial mailan ba, ba independenziaren aldeko ikuspegia eta ezkerre izaera duten indarrekin eh, guztiz gure presupustu politikoak eta ideologikoakin bat egingo espadare, ba funtzean, eh, perspektiaban norabide horretan, ez erri hau, Ba, independentziara eta errealitate sozial berri batetarera eramateko dispozizioa daukaten indarrekin ba, ba, bat egiteko e, erabaki hartu genuen ez eta hortik etorreztan lehenengo ea EAkinekguna gero e, alternativakin emandako urratsa e, gerora e, aralarrekin eta azkena ABerekin beraz momentu honetan Euskal Herriko bost indar politikoak, e, izaera independentista daukagunak eta eta ezkerreko politiken alde egiten dugunok ja aliantza estrategiko bat e, antolatua daukagu eta guk e, norabidorretan aurrera egingo dugu galegia indarra metatzea ezinbestekoa da herri hau independentziara eramateko eta herri hau eredu sozial justuago batetara e, eramateko eta horretarako tresna egin dugu eratu dugu tresna hori Euskal Herria bildu da Egeo Euskal Herria bai da ipar Euskal Herrian Eta Euskal Herria bildu eta Euskal Herria bairen eskutik indar, indarrak metatzen jarraituko dugu, eh pres dauden ba, beste ba, indar politiko eta eta eragileen eragileen aurrean ba irikiko irikikora, beraiekikora irikikora eta aurrera begira ba, hortik bideratuko dugu gure ekinbide politikoa. Mm -hmm. Umore puntxu bat hartzearren Rufi amaitzeko eh hogeita 23 naita ha <laughs> dia dago pechado <bet> <helos> a la tocadura en, en la egun horretan egin nahi bai ba 2000 zeran batean gertatutako ura kontuan kontuan izandala hoy barkatularo bitabal bai Hama birte beranduago izango da hori, baina bueno, ori, anedota ere muen kokatuko da. Meñan adere, esan nahi nuke gauza, ba, nahiko nuke, edo nahiko genuke, datorren otxailaren hogeita e, iruan, ba, Estato Espainiarrean, ba, kolpe ora eman zuten eta kolpe arren atzean e, zeudenen estrategia datuko balitzaren, eh e, eta gurtagoretza sortxerrez kolpearen atzen zeuden zeudenak zeudenak jarraitzen dutelako neurr hundibatetan egintean, eta orduan markatuz diren politikak e, gaur egun oraindiken Estatu Espainia errean indarren daudelako Ba Rufi Etxeberria Ezkerabetzalekoa kidea mila mila esker gure ba. estudierara hurbiltzagatik eta orrain arte Zuei